E o poveste veche Veche de mult, și cea mai frumoasă Dintre câte ascult Când bunica iarnă Își începe spuza de povești Să-și cearnă Focul o aude Lungi urechi De pară roșii și zălude Se ciulesc în sobă Cribățul s-asculte Vine vigelie pe cinci roți și o tobă Iar la geam îi cheamă pe cei mai cuminți Clincănind pe în surțuri de arginți Și bunica iarnă peste munți câmpii Tot povestea aceasta o spune întâi A fost odată, hât de mult și de parc am uitat în ce țară. Timpul a șters-o din carte. Era iarnă pe-atunci. De Dealuri și lungi păreau toate de zahăr și lapte. Fulgi de nea se prindeau de câte doi, câte șapte. Poate așa au aflat și au văzut cum pornii al poveștii început. Somnul cuprindea castelul de pe stânga cea înaltă. Nicio altă luminată, doar fereastra dinspre tur. Cum? Oare ea, Regina fie? Care în ora acea târzie mai întârzie la geam? Ascultând poate cuvântul, polește ram cu ram. Aproape am terminat broderia doică. Uite! Re! Strigă. Nimeni, Maria ta. Ți s-a părut vântul șuieră besmetic pe afară. Crezi, Doica? E, ești obosită. Curcă-te. Termin mâine. Auzi, mă striga? Nu, nu, nu deschide pelea asta. Ce multă zăpadă s-a strâns pe pervas Măria ta A, Nici n-am băgat de seama Din deget îmi curge sânge oh, Pe semne că m-am înțepat că o sunt. Uite O boabă Încă una Trei boabe. Asta stat hmm. Semn bun, măria ta e? Da, nu, nu, nu mai stă la geam, e frig Mai bine privește Ce frumos fac boabele de sânge pe zăpada albă Știi, toi, că dacă aș avea un copil Mi-ar place să aibă fața albă ca zăpada aceasta Gura roșie ca sângele Și părul, părul negru ca lemnul de abanos al ferest Thank you. Fetiță, frumoasă și bună Ca ziua când soarele își lumină Sau noaptea cu lună. Căci părul inoptatec Frumos era negru Lemn de abanos Gura ca sângele fata o avea, Și fața ei. Mai albă ca fulgul de neac. Dar tristă fu soarta, Regina să moară înainte să-și ceară Să vadă fetița ca albă zăpadă. Trecând zile grele, Mai grele urmară, Căci regele iată din nou sensoară. Nevasta, Femeie trufașă și rea. Ce pe alta în țară mai mândră ca ea n-ar suferi o să o știe în viață. Și oglinda își întreabă în zori dimineața: Spunem oglindă fermecată, oglindă: Cine e cea mai frumoasă din țară? În țara aceasta. Siminco, sine, iși țâțâie flumaze, Maria. Maria, Maria, ta ai văzut-o de mult pe Albă casa pada. Uite atât, până aici îmi vine. Și cu mine. Nu, și... nu, nu, nu vreau să văd. Oh, nu mai o dată, stăpână. lasă mă să te aduc. Sunt sigură că ai o apoi, așa cum o este toată lumea. Hm a făcut frumoasă Ca lumina zilei uite uita, uite-o, Acolo, lângă fund. Fântul... Hai spune-mi Hai spune-mi Se Doar mie Așa Mai spune-mi Frumoasă, cea mai frumoasă! Și nu! Dă-mi oglinda fermecată! Da, Maria ta! Oglinde fermecată! O va fi mai mândră și mai frumoasă în țară. Frumoasă ești, străbână, Dar-n fosețe lege! Iar altă ca zăpadă, De mii de ori Ah, nu! Nu! Pleacă! Pleacă de aici, doică! Pleacă! Să vină vânătorul! Am sosit, mărită doamnă! Tu ești vânătorul de? Ada! Ascultă! Vreau albă ca să să piară! Să piară? Da! Îți poruncesc! Stăpână, eu o copilă, te -ndur. Dacă mai spui o vorbă sau nu-mi asculți porunca... Am înțeles, stăpână. Tu du-o în pădure, departe, cât mai departe, acolo să o ucizi și drept dovadă vreau să-mi aduci inima ei. Hai, du-te, du-te, du-o în pădure! Frică. Să ne oprim aici. Aici? Ha! ce cu titul ăsta? Ce vrei să faci cu el? Ce rău ți-am făcut eu? Nu, nu, nu pot, Nu pot. Nu-i așa? Știam eu că ești bun. Dar trebuie, înțelegi. Cum? Nu vreau să mor. întură -te de mine. Fii bun și lasă-mi viața. Și niciodată n-am să mă întorc acasă. Am să fug. Uite chiar acum. Nu-i așa că mă lași? Fungi. Fugi, fetița, du-te! Cât mai departe, du-te! Cu bine, produse! Cu bine! Arfiarele pădurii n-au să o lase viață. Ce se mișcă acolo? Oh? Un mistreț. De departe. Nu vine după mine uh, Și ce întuneric ah, În lumina fulgerului am văzut o casă Ia să mă ui mai bine A, ah, da, da, așa e Uite-o, uite-o Doi pași până la ea Da. Cum? Chiar nu e nimeni? Acum nu fi căsuța asta. Dar dacă ar fi stăpânul, tot m-ar lăsa să intru. Măcar să mă odihnesc. Nu, nu m-ar da afară. Ah, ce bine e aici. și cald. și așa curat. Oh și masa e pregătită. Una, două, trei... Șapte farfurioare Or fi șapte stăpâni ah, Și aici încăperete sunt 1, 2, trei. Sunt tot șapte pătuțuri Șapte stăpâni De unde or fi acum? Oh. Oh. Oh. Let's <laughs> go. aici. Ah, Scăunelul nu mai era locul lui. A, a mâncat cineva din farfuria mea. Și pâinea mea sine a luat-o. Și mustul din paharul meu. Mm, cine a putut să intre? Uite, venit-o încă, o Uite cine doarme în patul meu. Ah, a, o fetiță. O fetiță. O fetiță. La cine, da, da, da, da, cine o fetiță? ceret. Să nu să nu, să nu, să nu! Da, ce frumoasă e! Bine, da... Da, eu unde dorm? Da, adevărat, tu unde dorm? Să ne gândim! Da, da, da, și eu spun că... Ce, ce, ce, ce, ce, ce ce spui? Să ne gândim! Da, da, da, asta e! Da, da, asta e, să ne gândim! Uf, ne apucă dimineața! Am să mă odihnesc în fiecare păduț câte o oră până trece noaptea. Așa. Așa. Așa. Așa. Buna dimineața! Buna dimineața! Buna dimineața! Buna dimineața! Dar cine sunteți voi? Noi suntem cei șapte pitici pe mâinii case. Suntem șapte pitici! Să-să, suntem șapte! Șapte! Scurmonitori voinici! Vestiți-mi și Eu barbă cot Și eu glumit! Am barba până la pământ eu până la glezne Și eu sunt de vreți să numărați din șapte al cincilea din frați. Eu-s mijlociu, dar să știți că imediat mă și ghițiți. Am barba până la mijloc pe mine, pe mine, pe mine, pe Eu pe mine, pe Eu, eu sunt al șaselea pitic. Din fire sunt puțin peltic. Eu dintre toți cel mai mine, Și toți îmi spun, tu ești pe mine, pe tine, cum mine, pe mine, pe mine, pe mine, să nu mai izgoniți și voi! Oh. Mama mea, vitregă, regina cea rea, m-a alungat din casă și a să fiu fi ucis. Oh. Da. așa că nu mai izgoniți. Oh. Să te izgoniți? Wow. Ce? Eh, uite ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Noi ne-am gândit că dacă tu vrei să ne îngrijești casa Să ne gătești a? Să faci papa, papa, da. papa, pa da. să goși Să Și Să te joci cu noi Primești albă ca zăpada Din toată inima Nu o să duci lipsă de nimic O să te iubim ca pe o soare. În timpul acesta, regina cea rea și trufașă punem oglindă o glindă fermecată, o glinjoară cine e cea mai frumoasă în țară? Frumoasă ești, regina, ca soarele na Dar pe simunțe aceștia și apele ce curg Ia după ca o ce mai frumoasă pare decât lumina zilei și mai strălucitoare! În casa cea mică de peste trei conici, adăpostită în taină de cei șapte pitici. Cum? Albă ca zăpada trăiește? Așa o ucid eu atunci. Să-mi aduci imediat o roche de precupeată, un coș cu nuiele. vas -ma să mă îmbrobotesc fața și în coș cingător, de toate felurile și de toate culorile. Ai înțeles? Nu pot! N-am voi să te las în casă. Dar ce frumoase cingătore ai! Dacă nu mă lași în casă, atunci plec. Și n-ai să ai cingătore de mătase împletit. Stai! Stai! Nu pleca. Pare o femeie de treabă. Nu-i așa? N-ai să-mi faci niciun rău. Ce-ți minte, pe Cum să-ți fac rău când ești atât de frumoasă? Poftim. Intră-n ce frumoasă, cingătoare. Nu vrei să o Uite, ți-o eu. Țin aici, la spate. Așa, da, o punem pe mijloc da. și acum o strâng. Au! Mă strânge! Mă doare! Ah! Ah! Ah! s-a terminat cu tine! Te-am strâns atât de tare cu cingătoarea peste mijloc, ca ai murit! Albă ca Am sosit! Am sosit! Ce e Albă ca zăpada pe bodeați! Nu-i mai bat inima! E moartă! Dar ce s a fi întâmplat? Ha, ah, cingătoarea mă lasă să răsuflete, da, s-o desfacem da, repede! Da! Da! Desfacem, da! Da! Își revine! Da! Își revine! Da! Își revine! Da! Își Da! Și si m-am... cum am speriat! Și... Si... și... Si... Precupeața! Atât de tare, m-a strâns! <fie> Credeam că o să mă omoare piața nu era alta decât regina cea a picăluat da. te de acum înainte Să mai lași pe cineva să intre când nu suntem acasă da. -te. ah, Ce bine că am ajuns acasă Aduce-ți-mi repede oglinda Oglinda ce-a fermecată Iată Maria! O glinda fermecată, o glinjoară! cine e cea mai frumoasă în țară? Frumoasă ești strigină ca soarele n-amurg, dar peste munții aceștia și apele ce curg e albă ca zăpada. Ce? N-a murit? Albă ca zăpada? n am murit? Ei bine, nu-mi scap tu. Mă voi duce a îmbrăcată în bătrână și de asta dată frumoasă am să-ți aduc un pieptene să-l prinzi în părul tău negru, ca abanosul. Numai că pieptenele e otrăvit și ai să mori, Hai să mori! <gână -i> Pe pe fereastră, lasă-l să te pierdem. Așa, așa. Acum. Mor! <gânt> așa! S-a prăbușit. Acum ești moartă! <gânt> moartă! nu desu mosken squadre da po ven gas noi ne rindrem sia cantam chiar per me Uite-o, e prămușită peste perma cu E moartă <gri> Priviți, priviți ce are în păr Împiepte, împiepte, împiepte, împiepte, ne A înselat-o iar Regina, să-l scoatem imediat Să-l scoatem, sigur Așa, așa Ce s Bătrâna unde e bătrâna aceea? Râna aceea era tot regina, da. i am fipt în cap pieptenele ei, o tragedie. Da! Ferește te de aici încolo, pentru că a treia oară... Da. Dar albă ca zăpada, de, de, de -nice. Cum? Albă ca N-a murit! Ei bine! Fi... Chiar te-ar fi să-mi pun viața-mi albă ca săpada, tot trebuie să moară. Am să iau cel mai frumos măr din grădinile palatului, jumătate roșu, jumătate alb, iar partea rumenită de soare am să o trăvesc, cu o atât de puternică, încât ospitecii la un loc nu -o, o mai scape. Mulțumesc, vătrânică! Ce bună ești! Și eu care te credeam! Oh, cea mare! Mi-e rău! rău. De-astă dată s-a terminat! să face cum să se mai scoate mărul otrăvit din display Eu sunt cea mai frumoasă din țară! <laughs> Eu sunt cea mai frumoasă din țară! O plânse și codrul tot o plânse. Părea că și seninul încet umbrit se stinse. pitici o așeza în raclă de cleștar, Pe un plai de stâncă, Lângă un bătrân stejar. Veneau aici să o vadă Bursuce plânșa, jale, și Și cerbi din livadă, Și ciocârlan din stepă, Și mierele, și scatii, Și puhnele mirate, și fluturi aurii Și-o tot priveau Pe fată și ea Parcă dormea Cu părul lung Și negru Cu obrajii albi de neam Iar Când în dimineață Trecu un fiu de crai Și-o văzu frumoasă Rămase Fără grai, Piticii fiecare dimineață ne oprim la ea și spunem Bună dimineața, albă ca zăpada Bună dimineața Și seara la fel, când ne ducem la culcare Îi povestim ce-am făcut peste zi și spunem Noapte bună, albă ca zăpada Noapte bună E atât de trist ce-mi spuneți voi d Dacă mi a dau o mie... Am să vă deplinesc orice dorință o no, Darnic, nu, nu, nu. nu ne despărțim de ea nu, pentru tot aurul din lume dăruiți mi o simt că nu mai pot trăi fără să o privesc mereu mi dragă așa cum e lumina zilei, dragă O voi gensti și prețui ca pe mireasa mea Dacă e așa cum spui, să-i o dăm și să-i fie mireasa da. Adevărat? Da. Da. Ajutați-mă să sui pe cal. Stai, stai, vezi că te pierdici Uitați-vă, uitați-vă, clipește. clipește Genele îi se zbat Și bucățica asta de mare Mărul o trăvit Când s am dedicat fratele meu zguduindu, o mărul a ieșit din gâtlej bate, bate bucățica a, de măr, otrăvită. trăvită ce-i cu mine? Ce zic? Și tu cine ești? Unde mă aflu? Ești cu mine albă ca zăpada Cu mine care te iubesc mai mult ca orice pe lume Însoțește-mă în palatul tatălui meu Vreau să-mi fi nevastă. Apoi o nuntă, o nuntă mândră, mare Pe noroc cât spuza Din soarele răsare, ce azi dimnează noapte Pitici câte șapte cu aur scos din munte Și înțelepciți de vreme Crai mari cu bărcă runte, Și codrul își la rându cântătoare Vreo cinci merloi cu fluier și în cânt privigătoare să-i fi spus o lingă sau altcum a aflat Regina rea, furtună înciudată din palat Dar craiul a poftit-o la joc Conduri de fier de te, de fier încins în foc Să joci cu ei măriata ta și noi cântări de nuntă ți-om cânta I-a regina, zvonind în jurul iscaie, arzând cu ea blestemul și vrăjile văpaie. Din nou se încinse iară și când și veselie, pitice aruncară cu scufa în chindie. Să în foră, păi și cei mai bătrâni și-au jucat într-una vreo șapte săptămâni.